Subhanak al lana illa ma 'alamtana innaka antal al 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ta'ala fil kitabil 'aziz: Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii Allah wa rasulahu l'allakum la turhamun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wajnetim ardhah al-samaat wal-ar, uidadu uidadu al-muttaqin, al-ladin yufquun fi al-sarai wal-dhra, wal-kazmin al-gayza, wal-afin an al wallahu yuhib muhsinin Surakallahu alazim. Alhamdulillah kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada petang ini Empat hari bulan Februari 2012 bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1433 Hijri. Dengan izin Allah taala kita dapat bersama-sama lagi walaupun bukan terjadual lebih awal yang merupakan antara ketentuan Allah Ta'ala yang memutuskan akhirnya saya peta ini dapat sekali lagi bersama dengan tuan-tuan setelah beberapa bulan yang lalu kita pernah bersama dalam program yang seperti ini saudara dihormati dan dikasihi sekalian, hari ini kita berada pada 11 Rabiul Awal. Di mana besok, tibalah hari yang ditunggu dan dinantikan. Oleh kebanyakan umat Islam, hampir semua umat Islam, yakni peristiwa mengingati ulang tahun keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dengan lain perkataan kita panggil dengan nama Maulidul Rasul. Sudah dihormati dan dikasihi sekalian, sejak daripada awal bulan lagi. Banyak pihak memperkatakan mengenai dengan Maulidul Rasul. Sama ada kuliahnya, sama ada ceramahnya, sama ada tazkirahnya. Melalui penulisan makalah, majalah dan sebagainya akan penuh ruangan memperkatakan tentang nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan menyebut perkara-perkara mengenai dengan akhlak nabi mengenai dengan pergaulan nabi mengenai dengan tutur kata nabi risalah-risalah yang dibawa oleh nabi dan sebagainya dan besok saya cukup yakin dan percaya melalui pengalaman-pengalaman kita pada masa lepas. Ada perarakan dan akan ada tulisan-tulisan, ungkapan, ayat-ayat yang direka. Bagi memuji dan menggambarkan betapa Nabi itu seorang yang sangat hebat. Akan kita baca besok. Muhammad itu pemimpin dunia dan akhirat. Muhammad itu penyuntik akhlak terpuji. Muhammad itu kedua hasanah contoh terbaik. Muhammad ya saya baru dengar, Muhammad sebagai bapa transformasi. Ha. Zaman orang cakap transformasi ini. Muhammad sebagai bapa transformasi yang telah menyuntik suatu budaya dalam kehidupan manusia dengan budaya belajar mengaji memupuk ukhuwah persahabatan dan lain-lain lagi banyaklah ha kalau kita cakap pasal tu memang banyak tuan-tuan sekalian banyak wala bagaimanapun suka saya sebut di sini tuan-tuan sekalian first saya nak sebut di sini kita harus membezakan di antara satu yang dipanggil perintah agama ajaran agama dengan satu yang kita buat yang kita ada-adakan tapi maksudnya agama kita sendiri tidak marah agama kita sendiri suka itu kita kena berbeza antara dua itu Pasal apa tuan Hari ini orang kita beranggapan bahawa mauluk itu adalah ajaran agama. Sehingga orang kata berharap mauluk pun ajaran agama. Sama juga waktu kita menyambut awal tahun baru ni bulan Muharram baru ni, Sehingga orang kita bubuh, letak kacau bubuh Ashura itu pun sebagai agama juga kita jangan keliru dalam perkara ini dan kita kena faham betul-betul dan kita kena beri kepahaman kepada ahli keluarga kita, kepada anak-anak kita dan sebagainya kita kena beritahu apa itu ajaran agama dan apa yang agama kita tidak, haja, tidak ajar tetapi tidak menjadi sesuatu yang salah bahkan ada di antaranya agama suka apa yang kita buat sebagai contoh kacau bubur asyurah bukan ajaran agama kalau tuan-tuan boleh bagi hujah kat saya mana Quran, mana hadis yang mengatakan mengacau bubur asyurah tu adalah daripada ajaran agama sila kemukakan tidak ada tidak ada yang disuruh pada kitanya 10 muharam itu yang dipanggil hari asyurah kita disunatkan berpuasa kita disunatkan berpuasa pada 10 Muharram, ia dipanggil Hari Ashura. Apa kena mengena dengan kacau bubuh Ashura? Tak ada kena mengena sehingga sampai ke penkek tu kena anjur pertandingan. Dekat umah saya boleh dekat apa dekat dekat dekat epok Kuala Tengah tu. Ada satu uh, pusat, dipanggil apa? Sama camp, macam-macam uh, lah pusat-pusat camp bina semangat. Ada pertandingan kaca 100 bubur asyura, 100 kawah bubur asyura. Dari segi Nawaitu mungkin Agama tidak halang dan agama Menyanjung tinggi Nak supaya melalui kaca bubur asyura itu Akan terpupuk ukhurah Yang baik Itu memang ajaran agama Memang agama kita nak supaya kita ni menjalin hubungan ukhurah yang baik Antara kita sama kita kemudian berhadiah-hadiah lah dia hantar kamu Nabi kata kalau bubuk asyura tu dah buat dah bagilah agih lah hadiahkan lah dan Nabi pula bukan setakat kalangan orang Islam suruh berhadiah Nabi dengan orang Yahudi pun Nabi hantar sok dengan Yahudi pun Nabi suruh buat baik Yahudi yang selalu menyakitkan hati Nabi duduk tarut benda-benda yang seperti kaca seperti ranting kayu seperti duri di perjalanan Nabi satu ketika tidak ada lagi benda-benda seperti tu lalu Nabi bertanya eh pelik pula hari ni biasanya aku lalu ada benda-benda kotoran batu, kaca, duri dan sebagainya hari ni tak ada pula kenapa? orang kata Yahudi tu sakit rupanya dia sakit patut pun dia tak buat kalau dia sehat garanti dia, dia buat lagi oh lalu Nabi beritahu kat isteri dia hantar sup kebetulan hari tu Nabi buat sup kambing hantar sup kambing ke rumah Yahudi tu bila mana Yahudi tu tengok Nabi Hantar sop kambik Menangis Yahudi itu Muhammad ni manusia jenis apa kata dia Kalau orang lain lah aku buat begitu kata Yahudi tadi Dia mari bakar rumah aku Bukan mari hantar sop, mari bakar rumah aku Ini akhlak Nabi Akhlak Nabi Tuan-tuan sekalian itu. Dari segi mengagih menghadiahkan Kita menjalikan ukhwah melalui kaca buba asyura Memang itu selari dengan ajaran agama tetapi jangan kita buh dalam kepala letak sebagai suatu event tahunan antara aktiviti agamanya ialah kacau bubuh asyurah. Itu bukan aktiviti agama. Itu hanya katakan satu kegiatan yang kita buat tapi ruh semangatnya memang ada selari dengan kehanda agama. Tapi oleh kerana kita ni kadang-kadang tuan sekalian pakai, pakai pukul borong je kita rasa itu juga sebahagian daripada ajaran agama. Macam mahluk juga. Kalau mauluk ini ajaran agama Tentu ada perintah daripada Allah Ta'ala Supaya kita sambut mauluk Ada tak dalam Quran Allah Ta'ala perintah Wahai orang-orang beriman Bila tiba 12 hari mula awal Sambutlah mauluk Nabi Ada tak? Ada Tak ada Kalau tidak ada bermakna Tuhan tidak suruh Ataupun Nabi pernah nak kata Bila mana tiba 12 hari mula awal Kamu sambutlah hari ulang tahunku. Ada Nabi semua begitu Oh, tak ada juga bila Nabi tak suruh Allah Ta'ala tak puintah dalam Al-Quran sahabat khulafah al Rasidin tak buat sahabat tak buat mana ada um Abu Bakar, Umar Usman Ali tak ada tak ada yang buat para tabi'in tak buat tapi dia buat ni lebih kuat dalam 600 tahun tak silap saya selepas dia pernah Nabi wafak 600 tahun selepas Nabi wafat. pada zaman kerajaan Fatimiyah di mana seorang Sultan yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Seorang ini disebut oleh Nabi masa Nabi hidup. Waktu itu Muhammad Al-Fatih tak tahu mana lagi pun. Tah Tahayah dia pun tak kahwin pun lagi. Tahayah dia pun tak kahwin lagi. Tapi Nabi mendapat pancaran wahyu daripada Ta'ala sehingga Nabi bersabda. Sebaik-baik raja ialah raja yang membuka kota Konstantinopel. Sebaik-baik tentera ialah tentera yang menyertai pembukaan kota Konstantinopel. Nabi sebut. Nabi sebut begitu ratusan tahun kemudian di sebuah negeri lahir seorang anak raja yang mana ayah dia juga seorang yang warak memanggil tok-tok guru masuk mengajar anak dia dalam istana dengan memberikan penekanan agama akhirnya Muhammad Al-Fatih menjadi seorang yang warak mengambil alih tata kerajaan di usia yang masih lagi muda ada cerita kata baru 20 tahun menjadi raja Muhammad Al-Fatih beliau beliau apa tu membaca hadis Nabi tadi dengan izin Allah Ta'ala dengan kena Allah Ta'ala terbuka pintu hati dia rupanya tepat apa yang Nabi kata itulah raja yang akan membuka kota Konstantinopel. yang Muhammad Al-Fatih pada zaman Muhammad Al-Fatih itu umat dia ataupun ata ataupun rakyat dia ada di antaranya lara lara tak begitu rapat dengan agama tuan-tuan sekalian dah ada yang berfoyar-foyar lalu Muhammad Al-Fatih memikirkan bagaimana approach pendekatan Ya dia nak ambil untuk kembali mendekatkan ke rakyat dia dengan agama, memang payah tu nak ajak orang datang surau Ya datang ke surau ni termasuk malam ini ni, ni 1 dah ni ni hak A1 dah ni, orang yang tak pernah datang surau nak datang surau, malu tapi nak pergi panggawaya, tak malu nak datang surau, eh malu lah aku nak pergi surau tak pernah pergi, malu macam juga orang perempuan dia tak pernah pakai tudung Allah rasa malulah nak pakai tudung lepas rambut tak malu pula pakai dedah sana pakai singkat pakai ketat tak malu tapi nak tutup tudung nak tudung kepala tu Ya Allah berhormat taslian cukup-cukup payah pasal apa? tak biasa buat maka antara approach pendekatan Muhammad Al-Fatihnya ialah dia kata 12 sebulan awal kita adakan sedikit perhimpunan jamuan untuk ingat tarikh keramat kelahiran Nabi kita Ayo datanglah surau ha, contohnya datanglah ke tempat mana-mana perhimpunan kita ada masak apa tuan-tuan sekalian nasi, biryani, kambing ke apa ke tuan-tuan sekalian ha, tu. jadi manusia ni tuan-tuan sekalian kalau ada bunyi makan tu tak-tak payah nak datang pun eh, kurang-kurangnya nawai tu datang boleh juga makan free datang juga biarlah kita jangan kata pula kat dia Nanti kita tengok dia datang Tak pernah pernah nampak dia datang Tiba-tiba dia datang Kita kata tu datang tu bukan apa tu Nak makan tu Nak matang ke darah tu Jangan kita kata begitu pula Nanti Tak jadi pula dia datang tu Biar Muhammad Al-Fatih Memang buat majlis maulud ada sedikit jamuan apa semua sekali Dan arah supaya Banyak tempat dibuat Supaya Pendekatan Yang dibuat itu dapat menarik Orang ramai memberi sokongan kepada kerja-kerja untuk kata orang apa tu menaikkan balik apa tu agama kita ni lah mengangkat balik agama kita ni tapi cara pendekatan approach tu memang cara yang boleh kita buat berbeza-bezalah jadi kita hari ni tuan sekalian setiap tahun kita adakan majlis maulud dengan berbagai-bagai pengisian kita buat ceramah kita buat forum kita buat kuliah kita buat tazkirah Termasuk juga tu sekalian Ada majlis perarakan peringkat kebangsaan, peringkat negeri, peringkat daerah, peringkat mukim pun nak buat juga. Bahkan saya tu tahu sekalian Tahun ni memang saya tolak. Tahun lepas pada sekolah pun jemput saya. Sekolah. Sekolah rendah, sekolah menengah jemput. Ceramah kepada budak-budak sekolah. Belum pada ceramah tu bergerak dulu keliling kawasan taman-taman perumahan ni, bawa kain rentang dengan berbagai-bagai pujian yang saya kata tadi Pada Nabi Akhirnya masuk ke Dewan Ceramahlah kita atau tak sekalian Tahun depan datang pula Kalau tahun lepas kita datang Ada yang tak tutup kepala Baik cikgu -nya, Baik anak muridnya Anak muridnya lah kecil lagi Cikgu tu Tahun lepas kita datang tak tudung kepala Tak tutup kepala Panggil kita datang ceramah mauluk Tahun ni panggil pula Tak tutup juga Tak tutup juga jadi kalau lah mauluk demi mauluk demi mauluk demi mauluk yang dia buat tapi tidak ada apa yang dapat merubah diri kita mauluk jadi satu perkara yang tak bererti, tak bermakna sebab apa kita tunjuk, sebab apa kita buat mauluk ni kerana kita rasa ingat pada Nabi dan mengapa kita ingat pada Nabi? kerana kita sayang kita sayang pada Nabi dan sayang pada Nabi ni memang Nabi tekankan sangat Nabi suruh kita luahkan rasa sayang, buktikan rasa sayang dan Nabi pun hendak bertanya para sahabat dia. Tahu tak sekalian? Sehingga Nabi bersabda la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi ajmain. Nabi kata tidak sempurna iman kamu. Maknanya kalau kita ni dah beriman dah, belum sempurna lagi Nabi kata. Hatta sehingga kamu kasih sayang pada aku seperti mana kamu sayang pada nyawa tubuh badan kamu. Ibu bapa kamu, anak-anak kamu. Dan manusia-manusia seluruhnya. Maka kita hari ini juga. Nak melahirkan rasa sayang pada Nabi. Kena Nabi tekankan supaya kita ni sayang kat dia. Bagi mendapat maklum balas sayang tak sayangnya, Nabi pernah tanya sahabat. Nabi pernah tanya sahabat. Nabi tanya Abu Bakar, Nabi tanya Umar, Nabi tanya Osman bin Affan, Nabi tanya Sa'ab, Nabi Waqqah, Nabi sahabat lagi lah. Nabi tanya, sejauh mana sayang kamu padaku? Nabi tanya, sejauh mana sayang kamu padaku? Sahabat-sahabat jawab, Ya Rasulullah Kami sayang pada Rasulullah lebih daripada nyawa kami Keluarga kami Harta benda kami, Ya Rasulullah Kami sayang pada Rasulullah lebih daripada segala-galanya Nabi tanya sahabat dia Kita ni, kalau kawan baik Bagaimana sekalipun Saya rasa, tak ada nak tanya Eh, awak ni sayang pada saya? Ada nak tanya begitu? Tak katalah simak dengan siman kawan je tak ada tak ada apa, pertalian darah pun kawan je selalu datang surau ni apa semua sekali ada simak tu nak tanya siman tadi eh awak ni saya tak kat saya adakah orang tanya begitu? ada saya ingat kalau antara kawan dengan kawan tak ada orang tanya tak ada kalau, kalau dengan pasangan mungkin ada dengan matai, matahari lah. dengan isteri dengan buah hati mungkin ada lah oh sedalam mana cinta you pada air oh dia tanya no. cinta air pada you sedalam lautan atlantik ha. sejauh mana cinta you pada air sejauh kutub utara dan kutub selatan dia tanya ha. cinta air pada you ibarat paku melekat di papan tuan-tuan sekalian ha, itu bahasa orang bercinta tuan-tuan sekalian dia tanya pasal apa dia nak tahu sejauh mana kasih sayang tapi sama-sama kawan tak ada Tapi Nabi tanya Dan sahabat buktikan Bukan sahabat cakap saja Kita ini kadang-kadang cakap saja Gunung sama didaki Lurah sama dituruni Hidup berdua mati bersama Cuba kawan tu mati Nak mati sama dia Tawak lah Oh tak nak Cakap muda Muda senang Kita akan hidup berdua mati bersama Lautan api kita redah Kita renangi sampai masa kawan tu mati tak nak dia terjatuh dalam lubang kubur panjat cepat-cepat naik -tel -tel -tel. tak nak betul tak muslimah nak mati sama cakap mudah cakap senang hidup berdua mati bersama kawan tu mati dulu pergilah kamu dulu aku tak nak lagi betul cakap mudah tapi nabi tak dengan sahabat-sahabat dia sahabat dia buktikan kalau dia kata sayang memang dia buktikan sayang dia dalam peristiwa nabi hijrah Nabi pergi rumah Abu Bakar. Nabi beri ajak Abu Bakar temankan Nabi dalam peristiwa hijrah. Menangis Abu Bakar. Menangis pasal apa? Menangis kerana terharu dengan penghormatan Nabi. Menangis terharu dengan penghormatan Nabi. Lalu Abu Bakar pun tak tanya dah. Terus tanggung. Bila nak pergi sekarang kata Nabi. Okey sekarang kata Abu Bakar. Tak ada dah. Tunggu besoklah ya Rasulullah. Kebun tamar saya, kambing saya macam-macam ha? tak takde takde alasan yang dibuikan oleh bakal mereka terus sanggup bila nak pergi sekarang? ok sekarang ini pengorbanan sahabat masuk dalam gua pula Nabi keletihan sepanjang malam tak dapat tidur pasal dia dikepung rumah dia dikepung oleh pemuda-pemuda ia terpengaruh dengan tawaran 100 ekor unta merah sesiapa so, yang dapat menangkap Muhammad Hidup ataupun mati daripada siapa? daripada Perdana Menteri Mekah Abu Jahal tuan-tuan Nabi tak dapat tidur satu malam Semalam suntuk Nabi tak dapat tidur Akhirnya kat, melihat Nabi keletihan Kata debu bakar Ya Rasulullah tidurlah atas riba saya Jadilah riba saya ni pangkin tempat Rasulullah Melelakkan mata Ya Allah Tuan-tuan sekalian Bagaimana sayangnya sahabat Sampai larat bagi riba dia untuk ditidur Jadi pangkin, jadi tempat tidur, jadi bantal Kita hari ni dalam musafir Duduk dalam van, dalam kereta Tuan-tuan sekalian Rasa mengantuk mata Boleh nak tidur Tuan-tuan sekalian Eh Kamu nak tidur Tuan-tuan aku. aku pun lengur juga Tak bagi Tak bagi Satu Abu Bakar tu kawan Yang kedua Abu Bakar Tuan-tuan sekalian Pak mentua Nabi Pasal apa Nabi menikah dengan Aisyah Aisyah tu Tuan-tuan sekalian Anak Abu Bakar Jadi Nabi menantu Abu Bakar Pak mentua Baiknya menantu Dengan Pak mentua Siapa menantu boleh tidur Tuan-tuan Pak mentua Kita sini ada Baik dengan pak mentua pernah tidur taribu pak mentua. Siapa pun tidur angkat tangan. Ha. Siapa pun tidur taribu pak mentua angkat tangan. Tak ada seorang pun. Baik macam mana sekali pun. Nah. Ha. Tapi kalau nak cuba boleh lah. Malam ni lepas dengar ceramah saya balik pergi rumah pak mentua. Ayah ayah, saya dengar ceramah tadi, ah, ha? saya nak tidur taribu ayah. Dengar apa orang tua tu kata? Budak ni aku lempanglah. Ha. Buat terbiak ke apa. Nah. Ha. Tuan-tuan sekalian. Nabi sampai begitu Umar Bila dengar Nabi wafat Tahu-tahu sekalian Dia dengar orang cerita Nabi dah meninggal dah Nabi dah wafat dah Umar cabut pedang Umar cabut pedang Umar tak cabut keris. Pasal dia tak ada keris. Keris ni milik tempat lain Orang lain bukan, bukan orang Arab punya Pedang Umar cabut pedang Sesiapa yang kata Muhammad telah meninggal Nabi telah wafat Aku pancung kata Umar Ini Umar Betapa saya dia tak boleh terima kat Nabi Sudah Wafat. Ini rumah Sahabat-sahabat lain pun begitulah. Tuan-tuan sekalian Dia membuktikan rasa kasih saya dia Dengan perubatan. So Kita hari ini dah sambut maulut ni Dah lama dah sambut maulut ni Tuan-tuan sekalian. Saya ingat saya Maulut ni dah orang buat dah. Saya ingat Saya. ya dah pun 50 tahun Usia ni. Celik mata Orang dah buat maulut dah Orang tua kita pun kata begitu juga Celik mata aja maulut ni orang buat dah sebab lama dah buat maulut Namun begitu Kalau sahabat boleh membuktikan Rasa sayang dia pada Nabi Seperti mana kita ceritakan tadi Bagaimana kita sambut maulut sekian lama ni Kita buktikan rasa sayang kita pada Nabi Bagaimana? Supaya apa yang kita buat Kena dengan apa yang Nabi tuntut Jangan kita buat maulut tapi tak kena Tuan-tuan sekalian Biarlah kita buat maulut Yang Nabi tak buat Sahabat tak buat Tak ada perintah dalam Al-Quran Biar kita buat tadi, kita buktikan yang kita ni tepat dengan apa yang dikenakan Nabi, sayang pada Nabi. Bila mana kita sayang pada Nabi, Nabi kata, bila mana kamu sayang pada aku, kunci dia satu je. Satu je kunci dia, tak banyak kunci. Tuan-tuan sekian, -tuan. kan? Nabi kata satu je kunci. Ada hadis Nabi pernah disebut tarattifukum amroaini la tadillu abadama in tamassaktu bihima kitabullah wa sunnah rasulih sallallahu alaihi wasallam al kamaqal itu hadis Nabi Nabi kata aku tinggal kamu dua perkara Quran hadis yang mana kalau kamu berpegang kamu tak akan sesat untuk selama-lamanya Itu pesaka yang Nabi tinggal pesaka yang Nabi tinggal Tapi kunci bagi menjawab segala apa yang kita kata betul ke kita sayang, betul ke kita kasih pada Nabi, kuncinya satu je. Kalau kunci ni dapat kita, kata orang apa dapat kita apply, dapat kita, dapat kita realisasikan ke dalam kehidupan kita. Sebagai suatu bukti kita sayang sungguh pada Nabi dengan satu kunci ni, maknanya tepat. Kata orang berbalu kita sambut Maulud. Berbalu. Apa dia kunci? Nabi kata, bila kamu sayang padaku, sebab Nabi tuntut kita sayang kat dia, Nabi kata, satu je kunci dia. Apa dia itu kunci? Fatta bi'uni, Nabi kata. Fatta bi'uni. Bila kamu sayang padaku, kuncinya ialah ikut aku. Ikut aku. Itu aja. Allah Muslimah, ingat ada zaman-zaman muda-muda dulu? Zaman Poh yeye dulu? Zaman bercinta? Di bawah bulan Purnama dulu? Haa? nanti eh, kalau kita kahwin kita duduk rumah yang kita bina sendiri, rumah yang kita buat sendiri kata di eh, kata di si Uda tadi dia kata adakah awak ni sanggup hidup susah dengan saya sebab saya ni tak ada harta, saya ni tak ada duit banyak oh tak apa kata dia, bukan harta pilihanku, oh cinta air ni agak air buktikan kata dia sampai masa dah kahwin, nikah dah dia pun buat rumah, pergi pergi tengok rumah tuan-tuan sekalian lampu elektrik tak ada, kipas angin tak ada, aircond tak ada, washing machine tak ada, basuh pakaian tangan. Tahu tak sekalian? Kalau macam ni macam mana saya nak duduk rumah ni? Macam mana saya nak ikut awak? Tak ada sebarang kemudahan. Saya duduk rumah mak bapak awak, mak bapak saya semua ada. Habis you cakap you cinta kat ke ai, kenapa tak beli ikut ai? Ikutlah. Ha, dah kata, dah kita ni dah sayang, ikutlah. Macam juga kita kata kita sayang pada Nabi. Ikutlah Nabi. Habis apa yang kita ikut? Ah ha, tu dia. Nabi kata fattabi'uni ikutlah aku. Apa yang telah kita ikut daripada apa yang Nabi? Ka ndaki. Wa ati Allah wa rasuluhu. Wa Allah wa rasulu wa, wa, wa, wa rasulal anlakum turhamun. Taatlah kamu pada Allah dan Rasul supaya kamu dapat rahmat. Kita duduk sebut selalu duduk sebut. Wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Rasulullah itu pembawa rahmat. Eh betul ke kita dapat rahmat? Betul ke? Apa yang telah kita ikut Nabi? Fattabiuni. Nabi kata ikut aku tu apa yang telah kita ikut Nabi? Setakat ini cuba kita buat kira-kira. Cuba kita congak. Apa yang telah kita ikut Nabi? Oh saya ikut Nabi, Nabi sembahyang, Nabi sembahyang saya ikut Nabi. Okey betul satu. Lagi? Oh saya ikut Nabi, Nabi puasa saya puasa. Okey betul? Lagi? Oh saya ikut Nabi, Nabi keluar zakat saya keluar zakat. Betul lagi? Oh, Nabi pergi buat haji. Saya ikut Nabi. Lagi? Lagi tak ada. Itu tu, eh? tu jelah hal Nabi kami buat. Itu baru satu. Itu baru satu. Dipanggil ibadat. Ibadat khususia. sembahyang puasa, zakat haji itu baru satu. Jangan kita berbila, oh, dah cukup dah. Tak apalah, hal lain kita jangan peduli dah. Cukup dah tu. Tuan-tuan sekalian, seorang sahabat al-mikdad datang berjumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah. Izinkan kepada aku. Aku nak bawa sedikit makanan. Nak bawa sedikit air. Aku nak pergi ke suatu tempat yang terpencil. Aku nak duduk situ. Aku nak sembahyang. Aku nak zikir. Aku nak baca Quran. Aku nak buat amal ibadat sampai aku mati. Ya Rasulullah. Bagaimana? Ditanya pendapat Nabi. Hari ini, teruskan, kalau ada orang yang seperti itu, kita akan anggap itulah yang terbaik dalam masyarakat. Tak peduli ke orang. Tak ambil... Tak ambil kisah perihal orang Apa nak berlaku kat luar pun berlakulah Nak usung tangga buat lari pun tak apa Nak jual negeri pun tak apa Tuan-tuan sekalian nah. Oh kita jangan peduli nah, Itu hal orang Lebih-lebih lagu Melayu kita ni ada hadis Melayu Jangan jaga tepikai orang Jangan peduli Itu hal dia. dia Dia punya kubur Kita kita punya kubur Jangan ambil kisah Berlaku depan mata kita Ni anak siapa Peduli apa Anak siapa peduli apa aku. Ke mana dia lah Terungkuk ke terlentang ke peduli apa itu sikap yang ada pada kita orang Melayu. Sedangkan Nabi tak ajar begitu pada kita. Nabi ajar pada kita tu tasri Allah Taala sebutlah Al-Quran, apa yang Nabi ajar pada kita di mana Allah Taala kata kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Tak muru nabil maruf wa munkar. Watum minun nabillah akhirul ayat. Allah Taala kata kamu ni apa hasibtum annama khalaqnakum abada? Wa na'kum ilainala tarja'un. Allah Ta'ala kata apakah kamu menghisap kira aku cipta kamu ni tidak ada kerja aku buat kamu ni tak ada kerja kerja kamu apa pagi buka mata, pergi kerja pergi pejabat, pergi pasar, pergi mana ya, bekerjalah dapat duit, dapat upah, dapat gaji, dapat untung buat balik rumah, beli makanan duduk dalam rumah, petang-petang tutup pintu tengok TV makan dengan anak-anak, dengan istri, dengan suami kemudian mengatuk mata tidur, besok bangun lagi cerah tanah, pergi kerja, begitulah pusingan kehidupan kita daripada start kita hidup, sampailah kita tua begitukah ya Allah Ta'ala kena aki daripada kita sampai masa semayang-semayang sampai masa pergi bekah-pergi bekah itu sahajakah Allah Ta'ala kena aki daripada kita sedangkan Allah Ta'ala telah campak amanah inna aradnal amana ta'ala samawati wal ar inna aradnal amana ta'ala samawati wal ar Allah Taala kata aku telah lontarkan amanah kepada langit bumi bukit-bukau amanah amanah sebagai apa amanah sebagai khalifatullah fil ardi wakil Allah Taala terhadap muka dunia Ia akan menjalankan kerja-kerja yang Allah Taala perintah pada kita apa dia kerja itu kuntung khairu ukhrijat linas takmuru nabil ma'ruf wa tanhawu 'anil itu kerja kita tapi adakah kerja ni kita ambil peranan utama kita buat berapa ramai orang yang boleh hajat kepada baik berapa ramai? tak ramai tak payah kita cakap banyak lah ajak datang surau dah lah. ada kita nak datang surau kita ajak jiran kita sebelah menyebelah, jarang kalau ada pun surau dua satu dalam sepuluh kebanyakannya kalau datang dia datang surau je ni tak peduli jiran sebelah dia datang surau ke tak datang surau ke ajak pun tidak kalau ada pun ada satu dalam sepuluh saya kata saya tak kata tak ada ajak kepada kebaikan pernah kita pergi ajak dia awak ni ah. Ha? tak tutup aurat lagi ni tutup lah aurat tutup aurat ni baik bagus Allah taala suka nabi suka Allah taala redha nabi redha pada kita bila kita ada kita mengajak begitu ada kita ajak begitu jarang nak ajak nak ajak kepada kebaikan tu pun payah nak cegah muka lagi payah nak cegah muka lagi payah Sedangkan Nabi pada, kata pada kita Tengok kerja muka depan mata Automatically Serta muta wajib pada masa itu Kena cegah dengan biadihi kedua tangan Apa makna tangan? Kuasa Kuasa tu penting Dengan tangan tu kita boleh buat Kita boleh pegang air, kita boleh pegang buku Kita boleh ha, pakai pakaian hingga sampai kita boleh mengurus diri basuh berak kencing pun sempurna bila kita ada tangan kalau tak ada tangan langsung tak ada tangan nak buat macam mana? Tuan-tuan sekalian ini bukan soal Allah Ta'ala kaya Tuan-tuan sekalian Allah Ta'ala kita cakap pasal Ta'ala kaya orang yang tak ada tangan kaki pun boleh hidup bukan tak boleh hidup, boleh hidup tapi susah kena minta tulang orang dan sebagainya kita kalau tak ada tangan mananya kita hilang kuasa jadi kalau kita hilang kuasa kita nak buat apa? Masa kita ada kuasa kita boleh buat. Tu tahu sekalian. Kita boleh halang kemungkaran. Orang jual arak merata tempat, kita boleh halang. Orang jual arak. Orang buat pesta-pesta maksiat, kita boleh halang. Kita tak lulus permit, kita tak lulus apa? Ha? Penggunaan dewan, penggunaan padang awam dan sebagainya, bila kita ada kuasa. Tapi bila kita ada bila kita hilang kuasa kita nak kata apa? orang buatlah maksiat tujuh hari tujuh malam pun kita tak boleh nak buat apa tuan, -tuan sekalian tak boleh nak buat apa jadi dalam usaha untuk mendapatkan kuasa ni tuan-tuan sekalian dia ada berbagai-bagai cara tuan-tuan sekalian alih kwa nombor semua ratuh tahun di Mesir tuan-tuan sekalian alih kwa nombor semua ratuh tahun di Mesir sejak daripada Mesir dia adalah pemelitahan beraja lagi tuan-tuan sekalian keras sikap dia pada ulama tuan-tuan sekalian di mana pada ketika Hasan Albana, bana Am Aikwanul Muslimun tuan-tuan sekalian dibunuh oleh King Farouk pada zaman pemerintahan ha? pemerintah Berajaan Mesir kemudian diguling oleh perampasan tentera Ahmad Najib menjadi presiden pertama Mesir juga keras sikapnya terhadap para ulama kemudian diganti pula dengan Jamah Abdul Nasir tuan-tuan sekalian pada ketika itu Syekh Kutub menjadi presiden menjadi mursyidul am Ikhwan muslimun 29 Ogos tahun 1966 Said Kutub menemui maut di tali gantung di zaman pemerintah Jamal Abdul Nasir Tuan-tuan sikap keras berterusan sampailah hari ini Al Ikhwan semu diharamkan tak boleh lagi pakai nama Al Ikhwan tak boleh lagi pakai lambang bulan bintang Tuan-tuan sekalian ha? bulan pun tak boleh lambang Bintang tak boleh pakai lambang Kita ni Alhamdulillah tuan sekalian Boleh lagi pakai Tapi di Mesir tak boleh dah Sehingga Al-Ikhwan hari ni di bawah pimpinan Mersyidul Amr Dutur Muhammad Badai Tuan-tuan sekalian Dutur Muhammad Badai Di mana Apabila Rakyat Mesir Dah tak tahan sabar dah Hosni Mubarak Menipu Menipu atas darat kering Kata orang Siang-siang menipu Sembilan puluh peratus Meraih sokongan. Rakyat tak puas hati. Penipuan dan berbagai-bagai lagi. Dikesan. Akhirnya rakyat halau Husni Mubarak daripada Istana Mesir. Tuan -tuan halau. Yang nak halau tu pula makan kurban, Ratusan kecederaan ribuan orang. Cedera. Tuan-tuan sekalian bukan, bukan kerja main-main. Bukan kerja lebih kurang. Akhirnya Husni Mubarak berambus. Tuan-tuan sekalian. Daripada Mesir. Ha, daripada istana musli tuan-tuan sekalian pada ketika itu kita dengar nama Muhammad al Baradilah lah apa, -apa macam-macam tuan-tuan sekalian hari ini bila mana bebas diberi kebebasan kepada rakyat memilih dengan bebas sebebas-bebasnya rakyat telah memilih dengan bebas memberi hampir 50% tuan-tuan sekalian kuasa kepada al-ikhwan muslimun yang tidak lagi pakai nama ikhwan tapi memakai nama FJP FJP kita ni tuan-tuan sekalian kalau ada ha, jemaah yang pakai huruf. Tak usah pelik lah. Ikhwan lama dah pakai huruf. FJP. <tid> Jangan duduk pelik lah. Kalau ada mana-mana jemaah yang pakai huruf sebagai nama dia. Kita tak usah lah. Ikhwan FJP. Apa dia FJP? Tuan-tuan sekalian. Front End Justice Party. Itu ikhwan tuan-tuan sekalian. Hari ini tuan-tuan sekalian berada di ambang. Membentuk sebuah kerajaan di Mesir. Tuan-tuan sekalian yang insya-Allah akan dipimpin oleh golongan-golongan yang apa tu ya terdiri para-para ulama dan para cendekiawan yang cinta hatinya kepada Islam Tuan-tuan sekalian. itu dia. Ah ha? di mana mereka Tuan-tuan sekalian banyak di antaranya ada di antaranya pernah dipecat, pernah di ah ha? dikeluarkan daripada jemaah kerana menyalahi beberapa teknikal yang terdapat dalam jemaah ikhwan Tuan-tuan sekalian. Tapi tidak ada lagi yang buat rock show seluruh negeri Mesir Tak ada yang buat rock show seluruh negeri Mesir Beritahu ke orang aku ni dipecat Begini, begini, begini alasan bagi Tuan-tuan sekalian nah, Takut adalah orang negeri lain buat rock show Tak tahulah Tuan-tuan sekalian Tapi di Mesir pemimpin ikhwan tidak ada Yang raung seluruh negara Mencercah, menjemuh jemaah sendiri Tuan-tuan sekalian Kita ni tu memanglah kadang-kadang Suami istri pun kadang-kadang bergaduh Piram Li pun kata sedangkan lidah lagi tergigit kan eh kita ni biasa lah bergaduh bergaduh walau macam mana sekalipun Islam ada adat dia, ada akhlak dia kalau sampai kepada pekat bercerai sekalipun Islam tak benarkan kita mendedah ke pasangan kita jangan duduk cerita kedai kopi atau wakaf pergi pasar, pergi kedai runcit. roncik duduk cerita tu bekas suami saya tu saya bercerai benci kat dia pasal ketiak dia musuh Islam tak galak, kita buat kerja begitu Tuan-tuan sekalian, biarlah kita tu diam. simpan rahsia keaipan masing-masing. Jangan duduk nak cerita ke orang. Ni belum lumur naik pentah nak cerita ke orang. Keaipan pasangan kita. Tuan-tuan sekalian, kita tengok. Tuan-tuan ha? sekalian, dia sebut. Ha? Saya berjasa. Saya buat berjasa banyak. Tuan-tuan sekalian, ha? sehingga sampai saya dapat menawan negeri. Dengan apa tu? Dengan idea yang saya perah Yang saya kemukakan Dengan berbagai-bagai keada Pintas macam-macam nama Keada tuan-tuan sekalian Akhirnya dia sebut Akhirnya budi saya Jasa saya Dibalas dengan saya cara, Dengan dengan cara saya dipecat Tuan-tuan sekalian ah, Dia ungkit dia sebut balik Tuan-tuan jangan lupa Dalam satu perperangan besar Nabi membuat ulasan Secara langsung Satu perperangan besar yang berlaku jauh di mana pada ketika tentera Islam di bawah pimpinan Ja'far bin Abi Talib. Dalam peperangan pekenaan Ja'far telah dibunuh. Ja'far rebah jatuh. Panji bendera Islam dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha juga dibunuh. Totos tuan, tuan sekalian. Ah, itu dia. Satu persatu pemimpin yang bangkit memimpin tentera Islam pada ketika itu. Gugur syahid. Akhirnya tentera Islam berada di ambang kekalahan pada ketika itu. Nak kalah dah. Nabi beritahu dalam ulasan selari, Nabi seolah-olah nampak. Nabi beritahu sekarang ini kepimpinan Islam telah beralih ke tangan apa yang dipanggil singa Islam. Apa yang dipanggil singa Islam? Tuan-tuan sekalian, yakni kepimpinan Islam secara tidak dirancang telah diambil alih oleh seorang bernama Khalid bin Walid. Yang satu ketika itu sangat keras Menentang Islam Tetapi menjadi penglima Islam Mengambil alih dengan segala Kepintaran helah dia di dalam peperangan tadi Khalid Ibn Walid memang pakar perang Di Pada Pasir Pakar perancang perang di Pada Pasir Dengan helah Khalid Ibn Walid Akhirnya kemenangan berpihak balik pada tentera Islam Lalu selepas daripada itu tuan sekalian eh, Khalid Ibn Walid dilantik menjadi penglima tentera Islam Sehinggalah Nabi wafat. Umar amni apa tu? Abu Bakar pula ambil alih jawatan khalifah lepas pada tu Umar pula menjadi jawat amni memegang jawatan khalifah Tuan-tuan sekalian pada masa Umar memegang jawatan khalifah Khalid menjadi panglima tertinggi angkatan tentera Islam Tuan-tuan sekalian tak tahu apa jawatan nak beli lebih daripada 10 bintang lebih daripada 10 paku lagi Tuan-tuan sekalian Khalid bin Walid menjawat jawatan panglima tentera ha, tentera Islam satu ketika bila mana Khalid Ibn Walid ni menang, selalu menang Dalam peperangan Akhirnya Umar panggil Khalid Khalid mari sini Umar apa Khalid mau pergi menghadap Umar Apa hal? Aku hari ini nak lucubkan jawatan kamu sebagai penglima Kamu akan jadi tentera private biasa Tak akan terkejut beruk tuan-tuan sekalian Daripada penglima jadi private biasa Apa Khalid kata? Alhamdulillah Wartawan pergi tanya lah kalau kita hari ni orang pergi tanya Kalau kita hari ni wartawan lah pergi tanya Khalid apa respon tuan tidakkah tuan rasa sakit hati dengan pemecatan ini sedangkan tuan di pihak yang benar membawa kemenangan kepada pihak Islam dengan membunuh musuh yang ramai kerana tuan membunuh musuh yang ramai maka Umar pecah tuan tidakkah tuan akan terasa hati tidakkah tuan akan rasu wartawan tanya tidakkah tuan akan rasu jawab Khalid bin Walid aku berjuang bukan kerana Umar Aku berjihad bukan kerana Umar Tapi aku berjuang kerana Allah Ta'ala dan Rasul Menegak agama Allah Ta'ala Seperti mana diperintah oleh Allah Ta'ala dan Rasul Tuan-tuan sekalian Khalid turun ke bawah Jadi penglima tentera biasa Jadi, tentera biasa. Jadi penglima tentera kepada tentera biasa Tuan-tuan sekalian Tak ada nak buat Rasul, tak ada ah, Ini dia, Tuan-tuan sekalian ha? Di mana akhlak jamaah itu Di pelihara Duk cerita ke orang tu, cerita ke orang ni buat apa Cerita pula cerita pada media musuh Kalau cerita pada media kita tak apa juga Cerita pada media musuh Tuan-tuan Ah, -tuan ha. Musuh ni, Tuan-tuan sekalian Ingat baik Dalam kaedah jemaah ni Bila mana musuh puji kita Adalah tak kena tu Bila mana musuh puji kita ada tak kena Sebab tu dah suarabah minggu lepas Dalam isu Queen di Kedah Tuan-tuan sekalian Media suarabah puji Datuk Seri Azizan Turazak atau tuan Suri Azam seorang yang bagus mempertahankan aku begini-gini. Ha, ada atau tak? Ada-ada tu. Ada nama itu tu. Bukan puji saja tu. Puji ada makna tu. Puji ada makna tu. Bukan puji saja tu. Tuan-tuan sekalian. Ingat. Ha? Dalam keadaan jama'i, musuh tidak akan sama sekali merelakan. Ha, Tuan-tuan sekalian. Dia puji kerana dia rasa ada untung dapat pada dia ada untung yang dapat pada dia. Ini kita kena ingat baik-baik. Musuh akan tetap musuh selama-lamanya. Cuma nya adalah mungkin musuh tu satu masa ketika dia rasa isaf dia diberi hidayah Allah tu. Tapi secara umumnya kalau musuh puji Tuan-tuan sekalian, jangan kita rasa leka dengan pujian tadi. Karena Tuan-tuan sekalian, ada benda yang dia nak ambil kelebihan keuntungan. Itu dia Tuan-tuan sekalian. Baik. Bila kita sebut mun dengan Maulud tadi, mencegah kemungkaran payah nak cegah muka ni, payah payah nak cegah muka kita tengoklah jiran rumah kita tak semayang, kita nak baca mana? nak pergi jumpa dia awak ni tak semayang ni, tak baik berdosa tak boleh, kena semayang beranikah kita? tak berani jiran sebelah rumah kita, tuan-tuan sekalian ha? jiran sebelah rumah kita keluar daripada rumah kita, duduk tepi jalan aurak dedah, rambut ha? tuan-tuan sekalian, macam tuan puteri gunung ledang tuan-tuan sekalian rambutnya tapi berani lah kita nak pergi tegur dia tak baik, duduk di luar rumah begini, duduklah rumahlah. lah kalau nak buka rambut, nak dedah rambut keluar rumah tak baik, semua orang tengok Ajin Nabi tengok, bukan mahram kita tengok berani kita nak pergi tegur jarang orang berani Jaga orang berani. tapi itulah kerja yang Allah Ta'ala nak kita buat sebagai seorang orang Islam, sebagai seorang mu'min sebab itu Nabi kata pada kita automatik kena cegah biar dengan kuasa dengan tangan, bila kita tak mampu Bau Nabi kata fa'ilam ya statik fabilisa ni cakap hari ni apa yang ada pada kita cuma boleh bercakap dia bercakap lah selagi tuhan bagi kita bercakap kita bercakap lah kita beritahu lah kadang penat letih Tuan-Tuan Silihan datang Kuala Lumpur Tuan-Tuan 2 minggu paling kurangnya 10 hari duduk di Kuala Lumpur ni balik rumah pula Tuan-Tuan Silihan dah ber berderik dah program di sana Sepatutnya saya tak balik lagi besok Tapi besok dah nak balik dah Tuan-tuan sekalian ha. Dari Program, ceramah, mauluk, apa semua sekali Macam-macam nama. Ha. Kan, Kadang-kadang balik tak sempat duduk Salih-salih baju turut pergi Ada orang kata tak penat Waktu ni lah kita nak buat kerja Masa Tuhan bagi kita kuasa ke Nanti bila Tuhan dah tarik kita Kita dah tak boleh bergerak dah, sakit dah, duk terlantar dah Apa kita boleh buat? Waktu tu kalau kita nak buat, tak boleh buat apa dah Sekarang ni Maksud Tuhan bagi kita kekuatan ni kita buatlah. Tuan-tuan sekalian. Dak. Nah, jangan masa Allah Taala bagi kita eh, kekuatan sehat tubuh badan kita buat dak je Nabi kata la tazulu qaaba la tazulu qadama 'abdil yawmal qiyamah. Tidak akan sempurna perbicaraan di hadapan Allah Taala pada hari kiamat. Tak akan sempurna. Hingga yu'salu 'an umurihi fi ma Sehingga Allah Taala berpuas hati. So jawab mengenai dengan usia kamu. Masa muda kamu apa yang kamu buat? masa usia kamu sehat, banyak tak ada penyakit, tubuh badan kamu sehat, harta kamu ada ke mana kamu pergunakan semuanya itu, Allah Ta'ala akan tanya soal satu persatu, tuan-tuan sekalian. sekalian masa kita ada kuasa boleh bercakap, kita bercakap lah ha? orang suka dengar, orang dengar orang tak suka dengar, kita buat macam mana ha? cegah muka orang dah anggap muka, ni nanti berzinah, berjudi minum azab, berdua-duaan bertiga-tigaan baru dikata kata mungkar, sebenarnya mungkar ni luas luas mungkar ni mungkar di bidang ekonomi mungkar di bidang politik semua mungkar bukan satu je mungkar mungkar banyak tetap sekalian, tapi orang kita tak faham bila kita bercakap mungkar ekonomi orang kata satu tak ada kira-kira lain atas surah pun duduk mengutuk kat orang atas surah pun duduk menghubat kat orang duduk mengatau kat orang eh memanglah kita mengatau kat orang sebab ia buat tak betulnya orang ia tak tutup auratnya orang ada kita nak pergi tegur, wahai kambing. Kamu ni tak tutup aurat. Wahai kucing, kamu ni tak tutup aurat. Ia tak tutup aurat. Ia buat maksiat. Ia pecah amanah. Ia, ia berzinah. Ia berjudi. Ia khianat. Siapa? Manusia. Sebab tu bila kita bercakap kita tuju pada manusia. Bila kita kata, kita kata pada manusia. Kita tak kata pada lembu kebau. Inilah yang kita tak faham. Cuma approve saja Pendekatan saja Pendekatan ada orang datang kat saat cerita kat saya ni surau kita ni ada berbagai-bagai spesies dia kata ada hitam, putih, merah, hijau, biru, kelabu semua ada dia kata ok? kalau dah beritahu kat saya lagu tu clue gambaran lagu tu pandailah aku pandailah aku Sarah tahulah aku nak ambil pendekatan bagaimana tapi ada satu masjid dekat Ampang nama dia Masjid Fatimah Tuzahara dia bagi awal-awal lagi bagi warning setiap penceramah khotik yang datang kalau tak boleh jadi tukur besi, jangan datang Kalau tak boleh ketuk kuat-kuat, jangan datang Kalau tak boleh balung, jangan datang Kalau nak datang sini, mesti Kuat balung, mesti kuat ketuk Kalau tidak Kami yang dikata apa, kami tak, tak Tak terpijak ke bumi, kata dia Tak terpijak di bumi, sampai begitu Ada satu masjid, saya beritahu lah kemudian Kalau tu nak tanya saya, saya tak beritahu lah sekarang ni Sampai begitu, dia tahu begitu Sebutlah apa pun, dia kata Sini tak ada pantal larang, dia kata Tak ada pantal larang, sebutlah apa pun Ha. kalau lembu-lembu jangan datang sini dia kata. Ha, dia beritahu gitu. Tapi ada ya tak suka cara tu. dua minggu lepas saya berkuliah di satu surau di seberang Taki, Kuala Tengah tu Tengannu. Facebooklah. Tajuk muka ni begini-begini gini. Begini. Akhirnya saya kata muka juga di bidang ekonomi. Orang bagi duit suruh bela lembu, dia pergi buat beli benda lain Tu juga muka tu penyalahgunaan kuasa, tidak amanah, tidak jujur. Semua tu target dia, nyenak supaya bekalan daging lembu ni cukup untuk rakyat negara ni tak payah makan daging pok lah bukan sedap sangat daging pok tu tapi dah tak ada, tak cukup makan juga tak sedap pun bagi lalu ada orang campur idea kalau macam tu kita bela lembu sendirilah ok, ada ada orang kata bagus kita bela lembu sendiri ha. lalu nak bela macam mana, nak cukupkan bekalan ni oh kena buat besar-besaran kalau nak buat besar-besaran, kena belanja besar. Okey, tak apa. Kita bagi pinjaman. Kita bagi pinjaman 250 juta. Ha? Kita bagi lagi grant. Kita bagi lagi pula kawasan 2,000 ekar tanah. Dekat Gemaf, Kamping, Negeri Sembilan. Bagi. Okey, bagi. Dapatlah. Tubuh syarikat. Nama dia NFC. Nama syarikat dia. Tutup. Tubuh syarikat. Dengan matlamat, satu ketika, bila sampai masuk. Lembu tadi yang ditargetkan 60,000 ekor dapat dikeluarkan dan boleh disemleh lembu tadi. Tiba-tiba buka kandang tak keluar lembu. Tak keluar lembu. Hairang Tang Sri Amrin buang. Bukan adik-adik Rafi'ah buang. Bukan. Tang Sri Amrin buang hairan. Dia kata macam mana? Dia kata sepatutnya 250 juta. Ni dapat keluar 60,000 ekor lembu. Tiba-tiba keluar 8,000. Mana pergi? Ha? Mana pergi lembu ni? Tuan-tuan sekalian, cari punya cari, cari pun cari. Akhir sekali tuan-tuan sekalian tak jumpa lembu Yang jumpanya Dua kondom Minium Bukan kondom Kondom Minium ha? Bukan kondom maniam Kondom Minium Tuan-tuan sekalian Jumpa dua kondom Minium Rumah mewah Tuan-tuan sekalian Yang nama dia Wan Menerong Berapa harga dia? 13.8 juta Harga dia 13.8 juta Kemudian beli lagi sebuah rumah banglo. Dia ocik straight di Singapura Dolar Singapura mahal. Harga dia berapa? 10 juta. Kemudian, pergi umrah pula. Pergi umrah pula. Eh, pergi umrah kan? Buat amai badat kan? Betul lah buat amai badat tapi duit siapa? Betul lah buat amai badat tapi pakai duit siapa? Kalau duit kamu sendiri, peduli aku? Ni soalnya duit orang, duit kita. Berapa belanja yang digunakan untuk pergi umrah? 31,580 ringgit. Kemudian, pergi pula shopping peribadi di luar negara, shopping pula. Fahamlah kita duduk kat bandar ni shopping ni. Berapa habis belanja shopping? 26400 ringgit. 26400 ringgit pergi shopping. Kemudian balik kampung pula nak bergerak senang, beli Mazda 350 L series. 350 Mazda. Berapa harga? 534622 ringgit. Kemudian, beli dua lot tanah mahal di Putrajaya. Tanah mahal di Putrajaya. Dua lot tanah berapa harga? 3.36 juta kemudian pergi makan angin percutian mewah keluar negara tak tahulah Hawaii ke Kashmir ke berapa belanja duit? 455,423 ringgit kemudian last kali yang ketujuh biaya kad kredit kat orang bandar kan pakai kad kredit tak dah, tak bawa duit tunai dah pakai kad kredit atas nama suami suami tu suami pada siapa? suami pada bini dia lah siapa bini dia tu nanti lepas ciamah tanyalah saya Jangan tanya sekarang. Buat atas nama suami dia. Suami pada bini dia. Atas dua nama anak lelaki. Dan seorang anak perempuan. Semua menjadi pemimpin dalam NFC. Berapa banyak duit yang digunakan? Hampir-hampir rm -hampir ringgit. Patuklah lembu tak takde pun. Begitu sejuta situ, dua juta sini. Ratuh ribu sana, ratuh ribu sini. Total sekalian. Lalu bila terbongkar, dia kata, Bukan aku seorang buat kita orang lain buat juga. Ha tu dia. Baru kita tahu tembelang dia rupanya. Tutus tuan Kemudian Dalam Internet Dan soal khabar tak ada Berita harian tak ada Utusan tak ada Soal khabar TV, radio semua tak siap Dua minggu lepas 22 hari bulan Malaysia kini melaporkan Ia ni Laporan yang dibuat Di dalam sebuah akhbar di Australia The Herald Morning Soal khabar, khabar Australia The Herald Morning melaporkan Sepasang suami isteri Pergi bercuti di Sydney Australia pergi bercuti di Sydney Australia sepasang suami isteri menyewa sebuah hotel tak tahu berapa bintang hotel tu tapi gambar ditunjuk Dari internet ada gambar dia ya Allah kau sekalian kalau orang kata syurga dunia memang betul lah dengan keemasan dengan tiangnya dengan kolah renangnya Dengan macam macam marmar to sekalian ya Allah kita tengok to sekalian kita pun nak masuk kalau kita tengok macam tu inilah hotel yang disewa tempat tidur oleh pasang suami isteri tuan-tuan dari Malaysia satu malam tuan-tuan pasangan berkenaan membelanjakan untuk sewa hotel kira-kira satu malamnya tuan-tuan sekalian RM20,000 Australia RM20,000 Australia dan kira-kira dalam RM Malaysia tiga, dalam RM Malaysia rm ringgit satu malam you know oi, oh, you know rm one satu malam satu malam, kalau dua malam kalau tiga malam, kalau seminggu besok pergi pula ke butik beli pula pakaian di butik butik, beli pakaian di butik berapa beli baju di butik? rm dolar Australia bersamaan RM325,000 RM. tuan-tuan sekalian, beli pakaian 325000 sehingga hari ini berbagai-bagai pihak cabar supaya Herak morning disaman untuk bersih nama sehingga hari ini tidak ada tindakan yang diambil untuk membersihkan nama daripada laporan The Herak morning tuan-tuan sekalian sampai hari ini macam-macam orang cabar dia buat pekat badak eh, tuan-tuan sekalian ini dia apa yang kita nak ceritanya tuan-tuan sekalian besok tengoklah beragak besok beragak besok oh beragak molo cakap pula kita ni kena berjimat cermat Hidup bersederhana, contohlah Nabi. Eh contoh Nabi ni Nabi satu masa dua helai pakaian, satu dibasuh, satu dipakai. Satu dibasuh, satu dipakai. Tapi Nabi walaupun dua helai pakaian, tapi Nabi bukan pengotor. Kita ni kalau dua helai pakaian, to to sekalian, lebih kurang apa? tu irit, baik tepi jalan tulah. To tu to sekalian, kalau hanya sekadar dua helai pakaian, tapi Nabi bersih, Nabi bercelok, wajah dia bersih tapi pakaian cuma dua helai satu dibasuh satu dipakai kita bukan dua helai dua almari dua almari nabi dibasuh dipakai dibasuh dipakai dua helai je ini nabi tu dah sekian umar hamle khatap jadi pemimpin ikhwan ah ha, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi jadi jadi jadi amirul mu'minin. khalifah Islam kedua khalifah yang pertama ambil gaji dalam sejarah Islam ialah umar Abu Bakar tak ambil gaji umar ambil gaji yang pertama ambil gaji Tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Pasal rumah tak ada lagi harta dia. Daripada orang kaya jadi miskin. Pas harta dia ipat untuk perjuangan Islam. Jadi tak ada harta dia. Lalu rumah, tuan-tuan sekalian. Waktu tu dia ambil gaji. Dia balik rumah. Isteri dia mengadu kat dia. Anak dia, Abdullah bin Umar. Balik daripada sekolah menangis. Pasal apa? Kena ejek di kawan-kawan. Pasal apa kena ejek? Pakai jubah. Pakai baju bertampung-tampung. Berlubang-lubang. Pasal apa berlubang? Pasal miskin. Tak dapat nak beli baju. Perdana Menteri Mekah Nak beli baju anak selai tak dapat Tuan-tuan sekalian -tuan, Perdana Menteri tempat lain tak tahulah Tersebut Perdana Menteri Mekah Pakai baju bertampung-tampung Isteri dia kata tak boleh ke bang Carilah duit, hutang dengan orang Dan sebagainya Umar temenu aku ni Perdana Menteri Anak pakai baju bertampung-tampung berlobang-lobang Ada juga rasa malu aib Umar pun pergi ke pejabat dia Panggil pegawai keorangan dia Pergi ke pejabat pegawai keorangan dia Menteri keorangan dia nak berhutang duit nak beli jubah anak. Gaji tak cukup nak beli jubah anak. Tahu-tau sekian. Ha. Kata dia pegawai kerajaan dia boleh satu soalan. Okey, Umar kata, apa dia soalan? Nak bayar bila? Bila nak bayar? Berani pegawai kerajaan tanya bos, bila nak bayar? Kita hari ni kalau berani tanya tu tobatlah orang tak boleh bertanding dah. Kalau berani tanya begitu. Tahu-tau sekian. Berani tanya. Umar kata, akhir bulan nanti potolah gaji aku. Umar kata Lalu kata saat kata menteri pegawai dia tadi, "Tuan yakinkah tuan boleh bayar? Tak mati lagi sebelum terima gaji bulan depan." Dengar begitu terkejut Umar. "Eh, kalau aku mati siapa nak bayar hutangku?" Umar kata. Akhirnya Umar terduduk, termenung Umar. Akhirnya Umar kata, aku "Tak jadi, tak jadi, tak jadi, tak jadi. Tak jadi buta." Umar pun balik rumah, "Mana duit bang?" Isteri tanya, "Tak dapat." "Pasal apa? Tak jadi butang. Umar pun cerita begini-gini. Isteri dia mengeluh dengar. "Tak apalah, orang oh, perempuan ni cerdik." Rumah oh, pun cedik. Termasuk pun sinilah. Dia cedik. Rumah bagi seringgit contoh. Untuk belanja dapur. Dia belanja 80 sen. Dia simpan 20 sen dalam tabung. Ha, itu pun pun cedik. Dia belanja 80 sen. Dia tak ada tahu hang-hangan nak makan sedap-sedap. Nak makan ikan tenggiri. Makan ikan apa? Makan ikan sading kuat berama pun cukup dalam. Mana dia ikan sading kuat berama Ikan sading mata merah tu. Ah ha. Kalau tu pergi pasar tengok ikan sading mata merah. Itu ikan sading kuat berama tu pasal mata dia merah tak tidur malam tuan-tuan sekalian haa tu dia tak payahlah maka ikan-ikan kembung yang mata bersinar maka ikan sani kuat beramah cukup lah tuan-tuan sekalian, hari-hari hidup maka ikan sani kuat beramah akhir bulan dapat beli baju anak rumah terkejut Uma kata kamu dapat duit dia, mana beli baju kata isteri dia, duit yang abang bagi tu lah. saya jimat-jimat kemudian tengok-tengok bawah bawah saji pula, eh hari ni ada lauk apa Sedap. beli hati ayam. Oh, hari ni beli hati ayam. Kata umma dah kamu dapat duit dari mana ni? Beli-beli makanan sedap ni. Eh duit itulah juga lebih beli-beli baju anak tadi. Oh begitu kata umma. Besok umma pergi ke ke pejabat kewangan, pergi ke jumpa pegawai dia, panggil pegawai dia. Apa hal? Berapa gaji aku sebulan tanya umma? RM200 contoh. Potong tinggal 100. Terkejut pegawai dia. Pelik sungguh tua ni. Orang lain duk tutup berjuang nak naik gaji. Kiopek lah macam-macam nama berjual nak naik gaji tiba-tiba tuan ni ada gaji suruh potong lagi Umar kata aku ni jarang boleh makan sedap bila mana aku boleh makan sedap maknanya aku cukup belanja lebih belanja kata Umar potong gaji aku separuh ini contoh seorang pemimpin bukan dia kira aku nak bedah duit nak bela lembu tak, tak ada tuan-tuan sekalian Umar Abdul Aziz duduk dalam jabat anak dia datang kamu datang urusan apa? urusan negara urusan negeri suara rakyat tak, urusan pesena, keluarga, pribadi. So, ya, ya, ya. kata Umar Umar, Umar, Umar pun pergi dekat sui, tutup aircon, tutup kipas tutup lampu, semua sekali, bergelap bergelap, dia pun tarik dia punya laci meja tu, buat keluar lilik dia pasang lilik, lilik cerah mana sangat, anak dia kata, apa ha pula orang tua ni elok-elok duduk dalam aircon, tiba-tiba pergi pasang lilik, dia tanyalah apa hal? ayah pula ni bukanlah lampu, Umar kata kamu datang urusan Pribadi, Urusan personal. Lampu tu rakyat yang bayar. Ekon tu rakyat yang bayar. Itu duit rakyat. Itu duit rakyat. Kata kita tak berhak guna untuk urusan pribadi kita. Apalagi nak beli masjid. RM350. Sampai RM300,000 lebih. Tuan-tuan sekalian. Omar Abdul Aziz. Contoh-contoh yang kita bawa sini. Tuan-tuan sekalian. Di mana kita nak tiru Nabi. Sambuk mauluk bukan main hebat. Tuan-tuan sekalian. sekalian cakap marilah kita jadikan Nabi contoh kedua hasanah, contoh terbaik, tiru Nabi beli baju RM325,000, tuan-tuan, sekelip mata sahaja. tu tak cakap lagi pasal cincin tak cakap lagi pasal kasut, RM40,000 sepasar, tak cakap lagi tapi bila saya cakap begitu, dalam satu majlis ceramah dekat Kuala Tenganu, dekat Surau, saya kata kebetulan, minta maaf cakap lah, ada sahabat kita minta maaf lah, saya cakap sahabat kita tu, dari jemaah tablil lah, saya sebut tu, terang lah. sahabat kita daripada jamaah tablil Kebetulan malam tu dia singgah kat surau tu. Saya dah berceramah dah. Dekat 40 minit dah. Okey. Anggup. Anggup. Ya, ya, ya, ya. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, Subhanallah. Tapi bila saya sebut NFC. Akad. Bzz, keluar. Habis. Habis keluar. Seorang tak tinggal. Masalah apa? Pasal dia tak boleh perima. Dia kata ini dah bukan lagi mengajar agama. Ini dah cakap politik. Ini sudah ke orang dia tak boleh terima, tuan-tuan sekalian pasal apa? pasal dia itu, itu bukan agama sedangkan ambil kata yuruh cegah mungkar tak boleh dengan tangan, dengan lisan saya baru sebut sikit, ya eh, baru dah, habis dah, tuan-tuan sekalian cabut lagi dah, tak faham kita tuan-tuan sekalian, tak faham tak faham agama, tak faham Islam tak tahu apa dia tugasan kita sedangkan sahabat laran al-miqdat, daripada pergi mengasingkan diri kata Al-Mikdad, kata-kata Nabi tak boleh, kalau kamu duduk atas tikah semaya mengalir air mata orang yang turut berjihad di medan perang darah dia mengalir, kata Nabi siapa nak membetulkan kemukaran dalam masyarakat, kalau kamu dah asyik subhanallah, subhanallah, subhanallah orang jual negeri pun tak apa orang pikul anak tok guru pun cobaan orang pikul anak tok guru cobaan pergi ketuk dengan payah pun oi, cobaan kali ni lebih dasar ya bangang itu bukan lagi cobaan itu bangang namanya Tu tak selia. Hari-hari duk kira apa? Kira harta. Harta harta harta harta harta harta. Sembak je. Bujur lalu letak patah. Sembak je. Tak kira halang-halang orang siapa semua bedal. Harta harta harta tu. Tu tak selia. Turiu. Allahuakbar. Manusia dengan harta ni tu tak selia, ya Allah. Akhirnya Allah Taala kata yang fa'umalun wala banun. Wahai manusia, apakah lebih berguna daripada harta? Harta ni bukan tak guna, guna. Kita kalau tak ada harta tak sampai saya surah ni. Sama Desa Bakti Dulu dengan Kang, Sekarang dengan Angs Semua harta tu Tuan-tuan sekalian <laughs> Dulu naik Kang, Sekarang ini Angs Itu semua harta tu Kau tak ada benda tu Payah juga nak sampai sini Tambah menambang Naik train Naik LRT Payah Tuan-tuan sekalian Haji ya. Nuh telefon saya kat tadi Dia tahu tak dah tawa sikit Ada Taipuzam Tengah jalan Okey saya dah tawa sikit Alhamdulillah lepas Tapi kalau naik Pengkut tawa Mungkin payah turun sana, naik sini pula turun sana, naik sini pula itu pengen harta, harta ni penting tapi harta ni penting tu sekalian untuk memudahkan pergerakan kita bukan matlamat kita untuk kumpul harta, ni tidak matlamat untuk kumpul harta, tuan-tuan sekalian apakah lebih berguna daripada mal harta tu dengan harta tu manusia tak kenal adik-beradik tak kenal sedara mara, tuan-tuan sekalian hari ni datang Kuala Tengah ni tuan-tuan sekalian, bagi 500, 500, 500 Tuan-tuan sekalian, puji orang keluarga terang Dulu tak pernah pun kita dapat begini Hari ni dapat RM500 Puji Tuan-tuan sekalian orang keluarga Oh, dia kata bagus, dulu tak pernah dapat Dia kata macam ni, sekarang ni dapat RM100 dapat, RM200 dapat, hari ni RM500 dapat Hmm, kata buat baik Baik ada mana tu Tuan-tuan Nah, Macam cerita Pak Ali lah Tak dapat bayar sewa rumah Tiba-tiba datang tu rumah nak kutip sewa rumah Pak Ali kalau tak keluar besok Kami terpaksa halau Pak Ali Tuan, saya sakit. Berilah saya tempoh masa. Bila saya boleh kerja nanti saya bayarlah. Tiba-tiba keluar anak Pak Ali. Apa hal? Ni tuan rumah datang nak minta sewa, kita tak boleh bayar. Minta maaflah tuan, bapak saya lumpuh sakit. Awak siapa? Oh, saya anak Pak Ali. Siapa nama? Rohani. Oh. Bagus cantiknya nama kata dia. Okeylah. Ha, Rohani boleh duduk rumah ni free of charge. Kalau ada orang datang kutip sewa ni halau dengan penyapu. Air cemburu kata dia. Ah. Ha. Terima kasih tuan. Jangan panggil tuan, panggil abang. Ang ah, mula la lelaki ni bila dah abang botak kepala. Abang abang botak kepala Tottas kelihatan. Baik abang Jamil tu ya. Kata apa? Kata Rohani pada bapak dia. baik. Baik ada makna tu. Tottas kelihatan baik ada makna tu. Ah. Ha. Buat atau manusia dia harta ya Allah Tottas kelihatan manusia harta. Gaila putus saudara. Gaila putus saudara kerana harta. Tottas kelihatan. Macam cerita apa, seorang orang kaya lah. Apa nama dia? Ha? Tuan Ismik Ulam Raja. Orang kaya, duit banyak. Anak ada tiga kan? Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahud. Duk berkira dah, belum pada ayah, mati lagi. Segala kilang-kilang, factory-factory milik abang. Sebab abang yang paling tua. Adik, adik akan dapat 5 juta pound sterling. Wuh! Banyak 5 juta pound sterling. Adik yang bongsu, Adik yang bongsu tak akan dapat pasal kaki penentang, pembangkang. Oh diskriminasi pada pembangkang ni bukan baru tahu sekalian. Zaman ismik ulam raja lagi. Diskriminasi pada pembangkang ni. Kamu tak akan dapat sebab kamu yang menyebabkan kematian ayah. Kamu akan dapat sebuah rumah yang akan roboh tidak berapa lama lagi. Tidak, tidak berapa lama lagi. Kata Abdul Wahab, putus saudara, putus kawan, putus adik-beradik kerana harta tahu sekalian. Ah, ha? kemian masih berasa ayah masih lagi duduk atas pangkat, duduk berebut adik-beradik pasal harta tahu tahu sekalian. Ini harta. Akhir sekali Abdul Wahab bawa diri tu atau sekian. Pasapo tak dapat harta. Bawa diri yang tadi bermewah-mewah, ada yang buka apa kedai barang antik, ada yang buka kedai jual burung. Tota sekian. Ah, duk kira nak pasang angan-angan nak kahwin wanita cantik, perempuan lawa. Tota sekian. Nah, tapi Allah Taala Maha Kaya, satu malam Abdul Wahab bermimpi. Didatangi oleh ayah dia. Wahai anakku Abdul Wahab, pergilah berjumpa dengan peguam peribadi ayah. Ada lagi harta Siapa nama peguam pribadi Tang Sri Dato' Sulaiman Akhlaqan Pergilah berjumpa dengan Tang Sri Sulaiman Akhlaqan Dia pun bawa lah Dia punya maklumat pribadi. dia Rezomi dia bawa pergi jumpa Betul awak ni? Anak tuan ni? Semak. Betul? Betul-betul okay, okay, betul Puat hati Anak Ismail Ulam Raja Ini harta yang ayah awak Suruh saya Amanah pada saya Bagi pada awak Eh, bukankah lagi harta dah habis dah Dibedal oleh penyangak-penyangak Dua adik-peradik saya tu? itu harta luar negeri, itu harta dalam negara itu harta dalam negara ini harta luar negara dia pun buat kulafai ini harta di Pakistan ini harta di Afghanistan ini di harta di Turkmenistan ini harta di Pak ini di Tajikistan ini harta di Kelantan ini harta di negeri Goeghustan dekat mana negeri Goeghustan dekat-dekat negeri setan Tuan-tuan sekalian akhirnya Abdul Wahab jadi orang kaya raya tuan-tuan sekalian aini ah, nak cerita ni cerita tu cerita juga tapi ambillah pengajaran betapa manusia dengan harta ni rela putus saudara Rela putus adik beradik kerana harta tetapi harta setakat mana Allah Taala kata yaumalal ya fa'umalun nyawa ada di halqum apakah yang lebih berguna daripada mal daripada harta yang kamu cari Tuhan kata wala banun anak pinak kamu tak berguna dah ketika itu illa man atallaha bil qalbi kecuali orang yang Mengada Allah Ta'ala membawa hati yang tenang membawa hati yang sejahtera kita sambut mauluk nak tunjuk rasa sayang pada Nabi maka Nabi kata fattabiuni ikutlah Nabi maka hati kita akan jadi tenang kalau kita duk cakap je mauluk tapi Nabi kita tak ikut tuan-tuan sekalian mauluk tidak memberi manfaat mauluk tidak memberi sebarang makna berharap lah sampai berpeluh ke kaki pun tuan-tuan sekalian tak ada manfaat mauluk kalau kita tak tak ikut Nabi kalau kita tak turut Nabi tuan-tuan sekalian masa menunjukkan pukul 9 bila lebih dah tu sekalian Ada 2-3 gia lagi tak lepas Kita sambung bulan, bulan lain lah tu, tu sekalian Ada satu hadis lah saya nak baca Tapi kalau saya baca hadis tu kena berhenti pukul 11 malam Tu sekalian Ada 3 gia lagi tak lepas InsyaAllah kita sambung bulan lain lah ha? Kita sambung bulan lain Wallahu a'lam. Aku luka lihazah Astagfirullahaladzim Wa'alaikum Abilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh